Euska domaia da, zenta kontradirenak ez dute uh, behar bada um, errealitatea, gaurko errealitatea aintzinean ikusi nahi. Yeah. Iri erkargo uh, berri hori uh, eginen da, nahi eta ez eginen dela, pentsazen dut eta, eta ikusi uh, errien uh, bota nola pasatzen den, eginen da. Eztutu lehzen zertako betikoek kontradirela, mañan, ber argumantoekin. Ramei dut, a sarohan suten argumantoak, berdinak dira honain, e sute deus mugitu, ala ere, asparneko atelerak hortik pasatu dira, ala ere, Ez zute deus mugitu edo antzinarazia hien argumentuetan. Domaia da, zenta batzuk erraiten dute gaur badela gero txar bat eskolegian, e, bon, denen ergarrekin e, eraiki ginoena, e, gero lasaiago bat, goxoago bat, pentsatzen dut, nire ustez, pentsatzen ut kontrat direnak, obendunak direla. Alors sur la LGV alors c'est une convention arekine, bat eta duela egun batzu galdegiten igute ordainketan ta beraz, gure burua besteko diru suma hori gordetzen dugu inkaska nest eta ez du pagatzeko asmorik, ziurtatzen dugu dirua justizian jotzen badu SNCF en monde de notre volonté de pas payer mais aussi on on se on se met la garantie en tout cas on essaie de trouver des garanties d'après de mettre des provisions de cette somme si au cas ça part en justice mais c'est pas demain et qu'on perdrait <es> uh, nous, qu reculer sur les engagements qu'il euh, on provisionne on est prudent.